«А дядько у вашому гурті стояв на милицях, наче облама брила. «А ви, сониці збираєте в лісі чи опеньки?» «Збираємо!» «Хлопці, що я вас попрошу? Я сам із Києва, я до вас по суниці приїжджав на княжу гору, ну і годинника свого загубив, буває таке, за той годинник і мовчав би, але ж трофейний!» Етой той годинник із Берліна привіз, а ось у вас загубив. Якось так мулько на душі, наче от був якийсь час у мене вчорашній, і сьогоднішній, і завтрашній, а без годинника щось не те і край. Вам ясно? Ви мовчали, вам було неясно. А годинник такий круглий, мов цибулина, і справно йде. Чоловік. Чудно смикнув плечима, наче підстрибнув на протезі на милицях. Я загубив, а він собі йде в лісі отам. І показав милицею на княжу гору, що лежала ведмедем. Але ж зупиниться, он бо хто йому там накрутить пружину? Сорока накрутить чи ворона? І коза не накрутить, правда? Ви хлюпнули на дядька хвилями усмішок. Зупиниться годинник і не йтиме. А як же це не йтиме, коли весь час ішов, коли аж із Берліна йшов? Чудно так, не віриться, що загубив. То ви пошукайте, ви знайдете, чуйте, хлопці. А я навідаюсь, чи по гриби приїду, чи по горіхи. Таких ліщинових горіхів, лабонь на ніде, тільки в вас. Скрипнув протез, тужливими голубами загули милиці. І як тільки він суниці збирає? А гриби? А горіхи? Вже сідаючи в автомобіль, завбільшки в сірникову коробку, дядько дивувався. Як він загубився? Трофейний? Кому він у лісі показуватиме час? Їжакам чи вужам? Так, їжокам, ані час не потрібен, ані годинник німецький. Так само й вужам. То ви пошукайте, хлопці, а я не віддаюся. Наче його ураганна буря нагнала до вас. Княжа гора обіймала село високими, грізними обіймами. Де ж там у лісових нетрях шукати загублений трофейний годинник? Десь міряє час поміж папороті, А на його циферблат заглядається мале цікаве лисеня. Або ж сорока білобока знайшла і занесла в гніздо, Бо сорока знана злодійка, Сороці захотілося жити за годинником. Жаль, дядька, жаль. Ви ще спитаєте в княжої гори за той годинник. Гора відповість, вона все знає. Мамо, а чому в мене сестри нема? Від кого ж сестра в тебе знайдеться? А ти казала, від вітру. Від вітру, дитину? Від вітру в тебе є сестри, і не одна. Правда, мамо? «А вже ж правда? Ген Сорока сидить на груші, бачиш? То сестра твоя від вітру, а ти не знав, дурненький. Ну чого супишся? Сорока в гості до тебе навідалася, хоче надивитися на свого братика. І в лісі на княжій горі маєш сестер. Чому ж ти їх у гості не запрошуєш? Кого запрошувати? Хоч би роду лисичку, вона також твоя сестра» або козу дику, вона сестрою теж доводиться. «Чи ти з такими родичами знатися не хочеш?» Сорока заскрикотала і понесла свій сорочий скрекіт із груші. Низько над вулицею полетіла, сівшись на березі білокірій. «А тобі чудно, що так мало погостювала». Куди ж ти летиш, сестру, і не поговорили навіть, і ти біжиш слідом за сорокою, і скрикочеш по-сорочому, і руки розставляєш по-пташиному, бо раз у тебе сорока за сестру, то ти їй за брата, схожі ви між собою обоє, ото й розмовляєш, і летиш по-сорочому. Стоїш під березою, поки й в її косах примостилася сорока, а потім... «Знову летиш у слід за нею поміж садків. Сорока летить через садки, через городи, а ти ще не навчився по-сорочому».